Три. Місяць по тому ми відправилися на завершальні навчання і тренування до планети Харон. Відстань від Сонця до Харона була вдвічі більша, ніж до Плутона, навіть попри те, що планета наближалася до Перигелію. Транспортом слугував колишній корабель для худоби, переобладнаний під перевезення двох сотень колоністів і різноманітної рослинності та живності. І хоч військових було вдвічі менше, не варто думати, що нам було багато місця. Більшість вільного простору займала запасна реактивна маса і боєприпаси. Уся подорож зайняла три тижні. Половину шляху ми прискорювалися з подвійним джі і ще половину гальмували. Найвищої швидкості набули поблизу орбіти Плутону близько однієї 20-ї швидкості світла. Але для того, щоб зазнати ефектів дії релітівійської механіки, швидкість була замалою. Три тижні тягати на собі подвійну вагу приємного мало. Тричі на добу ми обережно розминалися і здебільшого перебували у горизонтальному положенні. Та все одно без зламаних кісток і серйозних зміщень не обійшлося. Щоб не розмазувати власні нутрощі по палубі, люди мали носити спеціальний бандаж. Спати було ледве можливо, нічні жахіття, як нас розчавлює чи здушує, нескінченні перевертання з боку на бік, щоб уникнути приливів крові та пролежнів. Одна з коложанок була така змучена, що й не відчула, як у вісні ребро проштрикнуло її шкіру. Я вже бував у космосі, тож коли корабель нарешті припинив гальмувати і увійшов у стан вільного падіння, я відчув полегшення. А от ті, хто ніколи раніше, окрім того тренування на місяці, у відкритому космосі не був, раптом відчули запаморочення та дезорієнтацію. Інші прибирали за ними, ширяючи туди і назад з губками і всмоктувачами, щоб збирати кульки напівперетравленого концентрату високопротеїнового низькошлакового з ароматом яловичини – соя. З нам відкривався чудовий вид на Харон, хоча дивитися особливо не було на що. Звичайна тьмяна бруднобіла сфера з кількома розмитими цятинами. Ми приземлилися за 200 метрів від бази. Звідти випав гусеничний краулер і приєднався до корабля, тож нам не було потреби залазити в скафандри. З брязканням та скрипом ми доїхали до головного корпусу. Нічим не примітної коробкою з сіроватого пластику. Стіни всередині були того самого брудного сірого кольору. Всі вже вмостилися за столами і займали себе розмовами. Поряд із Фріланд було вільне місце. «Джеффи, тобі вже краще?» Він досі був трохи блідим. Якби боги хотіли, щоб людина виживала у вільному падінні, то замість гортанки дали б їй човунну трубу. Він важко зітхнув. Трохи краще, вбив би за цигарку. Ага. А тобі як згуся вода? Певно літав ще у школі? Так, дипломна робота по вакуумному зварюванню. Три тижні на земній орбіті. Я відкинувся на стільці і вкотре поліз по свою коробочку з травою, хоч і знав, що її немає. Відділ життєзабезпечення не хотів мати справу ні з нікотином, ані з ТГК. «Тренуватися вже було не солодко», – буркнув Джефф. «Але це лайно!» Стронка. Ми так-сяк підвелися по двоє і по троє. Відчинилися двері, і зайшов цілий майор. Я на мить зацепенів, мені ще не доводилося бачити офіцерів такого високого рану. На формі майора красувався ряд відзнак, серед яких виділялася пурпурна нашивка – вона означала, що його було поранено у бою ще у старій американській армії. Певно, під час того індокитайського гвалту. Але ж він закінчився ще до мого народження. Майор не виглядав настільки старим. «Сидіть, сидіть!» – він махнув рукою. Потім став руки в боки та оголадів нас зі стриманою посмішкою на обличчя. «Ласкаво просимо на Харон. Ви обрали чудовий день для прибуття. Назовні майже літо. Вісім з половиною градусів вище абсолютного нуля». Ми очікуємо на незначні коливання погодних умов протягом наступних двох століть Хтось з присутніх непевно гигукнув Насолоджуйтеся тропічним кліматом поки ви тут, на базі Майами Ми у центрі сонячного боку планети Проте ваше тренування здебільшого відбуватиметься на Тіньовому Там завжди дещо зимно, від 2 і 8. Ваші тренування на Землі і Місяці можете вважати розминкою Мета якої – дати вам шанс вижити на Хароні вам належить випробовувати повний репертуар. Знаряддя, зброю, передислокацію. І незабаром ви усвідомите, що за наявних температур знаряддя не працює належним чином. Зброя відмовляється стріляти, а люди рухаються зовсім помало. Він пробігся очами по планшету в руці. Наразі у нас 49 жінок і 48 чоловіків. Дві смерті на землі, одне звільнення через психічний розлад. Я продивився звіт вашої навчальної програми і відверто здивований, що до цього етапу дійшло так багато з вас. Ви певно розумієте, що мене задовольнить, якщо до фіналу дотягнуть навіть 50 із вас, тобто половина. А єдиний варіант – не пройти навчання, померти. Тут. Повернутися на землю будь-хто з вас, в тому числі і я, зможуть лише після бойового польоту. Ваше тренування завершується за місяць. Звідси ви попрямуєте до колапсара «Старгейт». Що в половині світлового року звідси Ви лишатиметесь у поселенні на Старгейт-1 Найбільший з портальних планет, доки не прибудуть ваші наступники На ваше щастя, це триватиме не довше місяця Адже наступна група прибуде сюди одразу після вашого відбуття Зі Старгейту ви відправитеся до стратегічно важливого колапсара Де облаштуєте військову базу і відбиватимете атаки ворога, якщо такі матимуть місце Якщо ні, підтримуватимете боєздатність бази до наступних наказів. Впродовж останніх двох тижнів тренувань ви навчатиметеся будівництва бази потрібного типу на тіньовому боці. Там ви будете цілком відрізані від табору Майами, ні зв'язку, ні медичної евакуації, ні поповнення припасів. У певний час наприкінці тих двох тижнів оборонну здатність ваших баз буде випробовано атакою дронів на дистанційному керуванні Озброєних! Тобто вони вгатили в нас купу грошей, щоб зрештою вбити під час тренувань? Постійний штат тут, на Хароні, складається з бойових ветеранів. Отже, всім нам від 40 до 50 років. Але повірте, ми нічим вам не поступаємося. Двоє з нас супроводжуватимуть вас весь час аж до Старгейта. Це капітан Шерман Скотт, командир вашого підрозділу, і старший сержант Октавіо Кортес. Панове... З першого ряду легко підвелися і обернулися до нас два чоловіка. Капітан був трохи нижчий за майора, але виліплений ніби з того ж тіста. Обличчя огрядне та хладеньке, немов порцелянове, синічне напівусмішка, важке підборіддя обрамлене епідентично підстриженою борідкою в сантиметр довжиною, на вигляд щонайбільше років тридцяти. До його стегна був припасований великі пістолети з пороховими набоями. Сержант же був з іншого тіста. Нагадував героя фільму жахів. Голова була поголена, і в очі кидалася її дивна форма, з плоским боком, де певно не вистачало шмату черепу. Темне, як ніч, обличчя рісніло зморшками та шрамами. Від лівого вуха залишилася половина, очі були невиразніші за кнопки якогось механізму. Вуса переходили в бороду і скидалися на білу гусінь, що обвелася навколо рота. Якійсь іншій людині його школярська посмішка могла б навіть пасувати. Але він був ледь не найпотворнішим та найстрашнішим на вигляд створінням, що будь-коли траплявся мені на очі. Проте, якщо не зважати на все, що вище шиї, а оцінювати лише нижні 180 чи десь так сантиметрів, сержант міг би легко позивати для реклами процедур для тіла якогось спа-центру в розділі після. Ні Скотт, ні Кортес не мали на формі жодної відзнаки. З бід похви пахви сержанта старчав схований у магнітний настільний тримач для інструментів маленький кишеньковий лазер. Дерев'яне руків'я лазеру виглядало зношеним. «Перш ніж я полишу вас на милість тих двох джентльменів, дозвольте ще раз застерегти. Ще два місяці тому на цій планеті не було жодної живої душі, Лише купка обладнання, що у 1991 році полишила тут перша експедиція». Щоб звести цю базу, знадобився місяць і чималі зусилля 45 осіб, 24 з яких, більш ніж половина, загинули під час будівництва. Ця планета найнебезпечніша з тих, на яких намагалося вижити людство, але пункт вашого призначення буде таким же або навіть гіршим. Впродовж наступного місяця ваші керівники робитимуть все можливе, щоб вберегти ваше життя. Слухайте уважно і беріть з них приклад, бо вони виживають тут значно довше, ніж доведеться вам. «Капітане!» Капітан підвівся, майор зник за дверима. «Струнко!» Останній склад пролунав, наче вибух, і ми повскакували на ноги. «Я скажу це лише раз, тож слухайте уважно!» Прогримів він. «Наразі ми перебуваємо в бойових умовах, а в бойових умовах за порушення і непокору буває лише одне покарання». Він витягнув з кобури пістолет і взяв зацівку як биту. Перед вами армійський автоматичний револьвер 45-го калібру 1911-ї моделі. Примітивне, але ефективне знаряддя. Ми з сержантом маємо дозвіл на застосування зброї для підтримання дисципліни. Не змушуйте нас вдаватися до цього, бо так ми і вчинимо. Так і вчинимо! Він сховав зброю. Застібка кобури клацнула у мертвій тиші. Ми з сержантом Кортезом вбили більше людей, ніж сидить у цій кімнаті. Обидва воювали у В'єтнамі на боці Сполучених Штатів і обидва приєдналися до Міжнародної гвардії ООН більше десяти років тому. Заради привілеї командування цим підрозділом я відмовився від підвищення до майора, а старший сержант Кортез – до підполковника. Тому що ми обидва бойові солдати, а ця бойова ситуація... Перше з 1987 року! Зважте на мої слова, коли отримуватимете від старшого сержанта детальні інструкції щодо ваших обов'язків під нашим командуванням. Ваша черга, сержанте!» Він розвернувся на підборах і попрямував на вихід. За всю промову його обличчя жодного разу не змінилося. Старший сержант рухався як машина з підшипників. Коли двері зі свістом зачинилися, він важко обернувся на нас і, надиво, лагідним голосом скомандував. «Вільно, присядьте!» Він вмостився на стіл, що стояв поруч. Стіл закриктав, але витримав. «Що ж, капітан вас трохи налякав, і вигляд у мене лячний, але все, що ми обидва робимо, задля вашого ж блага. Ви перебуватимете в досить тісному контакті зі мною, тож краще вам звикнути до цієї штуки навколо мого мозку. Скоріш за все, капітана ви її не побачите більше, хіба що на найбільш масштабних тренуваннях». Він торкнувся плоскою частиною своєї голови. І коли вже мова про мозок, то увесь мій все ще зі мною, попри всі спроби китайців цьому завадити. Ми, ветерани, прийняті на службу в ДСОН, пройшли такий же відбір елітарного призову, що й ви. Тож припускаю, що всі ви розумні і міцні, але візьміть до уваги, що ми з капітаном розумні, міцні і досвідчені. Він без зупинки пробіг очима по списку. Як сказав капітан, під час бойових дій існує лише одна міра дисциплінарного покарання. Найвище. Але зазвичай вбивати за порушення нам не доводиться. Харон робить це замість нас. Що стосується перебування в казармах, це зовсім інша справа. Нам немає діла, що ви там робите. Хоч цілий день валяйте дурня чи всю ніч шпокайтеся. Нас це не обходить. Та щойно ви вдягли скафандри і вийшли з бази, дисципліна має бути такою, щоб нам заздрили центуріони. За тих обставин, в яких ми перебуватимемо, один необачний вчинок може вбити всіх. Так чи інакше, але насамперед ви маєте приміряти бойові костюми. Зброяр чекає на вас у казармі, він викликатиме по одному. Ходімо.